Пътят на ученика Бяхме с нашия обичан учител на планината край един огън. Времето беше мъгливо, влажно и студено. Пламъците се извиваха нагоре със сила. Огънят грееше надалече, само той нарушаваше безмълвието. В такива мигове малки живот изчезва във великия. Преди това разговорът беше за пътя на ученика. Сега беше настъпил мълчание. Всеки се вслушваше в себе си. Имаше още много въпроси, които очаквах отговор. Тогава Учителят продължи. Ученикът на Всемирното Бяло Братство върви едновременно в пътя на любовта, мъдростта и истината. Първото нещо в света е това. Човек трябва да разбере любовта. С нея трябва да направи един велик опит. Ако не изпълните задълженията си с любов, не сте нито приятели, нито ученици. Ако ученикът няма любов в сърцето си, не се приема в школата. Ако вие като семенце не можете да се посадите в любовта, ако не сте готови да жертвате всичко за любовта, ще бъдете обикновени хора. Всичко можете да бъдете, но никога ученик на братята адепти. Никога. Синове на Царството Божие. Ако една малка постъпка на вашия приятел може да ви съблъзни, не сте готови за ученици. Вашата работа за през цялата година е да се научите да обичате. Второто нещо е да намерите начин да изявите тази любов. Третото да знаете при какви условия да изявите любовта си. Ако учениците в един клас се обичат, те взаимно се стимулират. Между вас трябва да се образува една вътрешна връзка на любовта. Едно е важно за ученика, да има правилни отношения към Бога. Формите на любовта са много, а смисълът е един – на Бога. Да познае Бога, т.е. любовта в нейната целокупност, това е задачата на ученика. Ученика трябва да опита и да познае Бога. Казано е, ако не станете като децата, не можете да влезете в Царството Божие. Това значи, ако не станете чисти, не можете да влезете в Царството Божие. Тук, под деца, се разбира чисти по сърце. Човек трябва да носи в себе си качеството на детето – божествената чистота. Пътят на царството Божие е чистотата.